Good morning, ladies and gentlemen. We are very pleased to be with you tonight. Cool in, north in the north and very warm in the south. Cool in the north and very warm in the south. Cool in the north right, and very warm and in the south. Cool, in the, the south. cool in the north and very warm in the south. Cool in the north. I thank you again for that picture. That I think adds <laughs> what we were talking about before. This man standing next to me is an outraged viewer. einen rationalisten wie Sie am Okkultismus, Eko. Ich habe eine schöne Sammlung antiker Bücher über Dämonologie, Kabbalah und Geheimwissenschaft. Das Problem hat mich immer fasziniert, aber man kann von Afrika fasziniert sein, ohne deshalb Afrikaner zu sein. Der Ausdruck Okkultismus hat, vor allem durch seine extreme Abart im 19. Jahrhundert, einen negativen Wert. Aber man muss auch wissen, dass sich die großen Philosophen der Renaissance, oder Männer wie Newton mit Magie beschäftigt haben. Ein großer Teil des modernen Denkens steht mit einem Fuß hier, mit dem anderen dort. Ein Mythos der Magie war auch der Traum der Herrschaft über die Natur. Frage. Magie funktioniert nicht ohne Geheimnis. Eko und Geheimnis nicht ohne Verschwörung. Die Verbindung von geistigen Krebs, Geheimnis und Verschwörung, das ist die Botschaft meines Buches, das Pendel des Foucault, davon handelt es. Denn wenn man vorgibt, ein Geheimnis zu haben, dann besitzt man die Macht. Wenn aber dieses Geheimnis zufällig enthüllt wird, verliert man jede Macht. Damit ein Geheimnis Macht verleiht und nicht enthüllt werden kann, muss es ein leeres Geheimnis sein. All dies trifft auch auf viele Aspekte des politischen Lebens zu. Und da wären wir beim Thema Verschwörung. Im Prinzip können wir davon ausgehen, dass Verschwörung jedem gesellschaftlichen, menschlichen Organismus, gesellschaftlichen Zusammenleben immanent ist. Jede Spezialisierung ist eine Verschwörung gegen die nicht spezialisierte Öffentlichkeit. Das heißt, unsere Welt äh, besteht nur aus Verschwörungen. Und was es äh, mir geht, ist äh, Verschwörungen, die ähm, Macht haben. Und um darauf zu kommen, ein weiteres Zitat... <lacht> Es geht um nichts weniger als ein Weltsystem der finanziellen Kontrolle in privater Hand zu erschaffen, das fähig ist, das politische System jedes Landes und die Wirtschaft der gesamten Welt zu beherrschen. Die Freiheit des Individuums und seine freie Entscheidung werden bei sehr geringem persönlichen Spielraum dadurch kontrolliert, dass es von Geburt an nummeriert wird und im Weiteren als Nummer durch seine Ausbildung, seinen geforderten militärischen und Anderem Dienst sein Steuerkonto, seine gesundheitliche und medizinische Betreuung, die abschließende Pensionierung und seine Sterbebeihilfe läuft. Zitat von Professor Carol Quinley, Tragedy and Hope, aus dem Jahre 1947. Äh, ich finde das recht äh, aktuell. Und äh, da wäre zu, äh, er war Professor an der Georgetown University und jeder Außenpolitiker der USA äh, kommt von der Georgetown University. Ich werde Ihnen im weiteren versuchen darzustellen, warum äh, ohne ein Verständnis von Verschwörung ein Verständnis menschlicher Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht möglich ist. Ausgangspunkt sind zwei Prämissen. A. Der Mensch als Individuum und als Masse ist ein nahezu unbegrenzt manipulierbares Wesen. Memory is not like a tape recorder. B. Es gibt zwei Arten von Menschen, Mächtige und Ohnmächtige. Was sie unterscheidet, ist ihr psychologisches Wertesystem. Während die einen das Bedürfnis nach Sicherheit an erste Stelle setzen, streben die anderen in erster Linie nach Macht über andere Menschen. Das Bedürfnis der Schafe nach Sicherheit ist der Schlüssel zur Macht der Wölfe. Die Wölfe sind zwar im Vergleich mit der Masse der Schafe eine verschwindende Minorität, doch von der absoluten Zahl hier nicht wenige. Jeder Versicherungsvertreter und Zuhälter muss den Wolf in sich mobilisieren und verachtet die, die ihm das Geld abliefern, Berauscht sich an seiner kleinen Macht. das macht ihn noch lange nicht zum Verschwörer. Aber aus dem Kampf der Wölfe durch den Lauf der menschlichen Geschichte ist das entstanden, was man als Verschwörer oder Verschwörung bezeichnet. Am Anfang der Ahnenreihe jedes Machtorganismus, jeder Dynastie stand ein Versicherungsvertreter bzw. Zuhälter. Sie hießen damals Raubritter oder so. Der die Erhaltung der Macht über die Lust an der Macht stellen konnte. Ein Wolf, der Und abstrakt zu denken. Zitat. Nur Weil er Absolvent der Elite Universität Yale später ein profitables Unternehmen der Metallindustrie führte, konnte er sich ein Leben leisten, wie es sonst nur noch in Werbespots für Zigaretten zu sehen ist. So der Spiegel in der Nummer 32 1987 in einem Artikel zum Tod des ehemaligen Wirtschaftsministers der USA, Malcolm Baldridge. Wer Tageszeitungen und Nachrichtenmagazine in diese Richtung durchforstet, wird des Öfteren versteckte oder Hinweise darauf erhalten, welche Machtposition Absolventen der Elite-Uni-Jill weltweit besetzt halten. Und der größte Wolf ist heute Herr Bush, ein Mitglied von Skull ⁇ Bones. Jedes Jahr beruft die exklusive Skull ⁇ Bones-Gesellschaft der Yale University genau 15 neue Mitglieder in ihre Reihen. Dies geschieht so seit 150 Jahren. »Wenn sie Jail verlassen, werden diese Männer »the Order«, eine in tiefste Verschwiegenheit gehüllte, der Weltvorherrschaft geweihte Organisation. Professor Anthony Sutton kam vor einiger Zeit in den Besitz vieler geheimer Dokumente des Ordens. Diese authentischen Papiere enthüllen eine erschreckende, weitreichende Verschwörung, die nach einer Kontrolle unserer Leben von der Wiege bis ins Grab strebt.« der Order hat schon Kontrolle über Erziehung, die politischen Parteien, private Banken, bedeutende Anwaltbüros und philanthropische Stiftungen. Er hat entscheidenden Einfluss im exekutiven Bereich der Regierung, in der Außenpolitik, den Medien und der Bundesbank. Federal Reserve Das Markt des Ordens besteht aus ca. 20 bis 30 Familien deren Macht und Reichtum durch Mischehen gesichert und gestärkt wird und deren Anzahl an Individuen ca. 1600 beträgt. Zu den Mitgliedern zählen Whitney, Taft, Adams, Phelps, Harriman, Wireshauser, Filsbury, Rockefeller, Bush. Ihr Ziel ist eine Gesellschaft mit stark eingeschränkter persönlicher Freiheit, ohne nationale Grenzen oder verfassungsmäßigen Schutz. Ja... Königswerk ist der Aufbau der Sowjetunion zur zweiten Supermacht, im ständigen Wechsel von kalten Krieg und inniger Umarmung. Ihr Ziel ist die Verschmelzung der Systeme zu einer Art Rock'n'Roll bolschewistischer McDonalds-Variante eines integralen Etatismus. Horkheimer hat diese Bezeichnung für ein Staatssystem entwickelt, das seine Herrschaftsformen so verfeinert hat, dass es im Gegensatz zum Faschismus ohne offenen Terror auskommt. Sie erreichen ihre Ziele, indem sie Hass und polarisierte Standpunkte innerhalb unserer Gesellschaft erzeugen. Sie kontrollieren die trilaterale Kommission und den Council on Foreign Relations. Den dritten Band von The Order führt Anthony Sutton mit einer Erläuterung dessen ein, was er als Grundprinzip der Geschichte versteht. Und das, was Geschichte ausmacht, ist Konflikt bzw. Krieg. Durch kontrollierten Konflikt wird eine vorherbestimmte Geschichte erzeugt. Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Gegenwart, und wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Aus dieser Sicht schreibt er über den hegelianischen dialektischen Prozess, welcher bedeutet, dass eine existierende Kraft, die Thesis, eine Gegenkraft hervorruft, die Antithesis. Der Konflikt zwischen den beiden führt zur Entstehung der Synthesis. Die Synthese ist die neue Weltordnung. Zitat: "We must replace the balance of power politics with world order politics." Der ehemalige Präsident Carter. Und kontrollierter Konflikt oder Managed Konflikt, wie es in der Literatur der Trilateralen Kommission heißt, ist das, was heute passiert. Aber das ist nicht einfach. Zu dem Zweck gedacht, spezifische Probleme zu lösen, sondern um den Konflikt für weit vorherbestimmte Ziele zu nutzen. Dies erklärt zum Beispiel, warum die internationalen Bankiers die Nazis die Sowjetunion, Nordkorea, Nordvietnam etc. unterstützt haben. Der Konflikt treibt die Welt immer näher zu einer Weltregierung. Sutton erläutert brillant, wie sich die machtvollste aller Welteliten während der letzten 100 Jahre sowohl linke wie rechte Elemente nutzbar gemacht hat, um eine neue Weltordnung hervorzubringen. Diese neue Synthese ist die Widerspiegelung eines Konzepts, in dem der Staat zu Gott wird und das Individuum seiner Allmacht völlig untergeordnet ist. Aber man kann sich vorstellen, dass Menschen eine Entwicklung mitbekommen, bei der sie schrittweise dazu gebracht werden, sich einem allmächtigen Staat unterzuordnen. Wie auch immer, solange sie sich noch wertvoll, wertvoll fühlen können, werden sie ihre Empfindungen von Menschlichkeit und Authentizität und Integrität aufrechterhalten. Aber gerade dieses Gefühl ist die Täuschung. Hören wir Hegel. Aufgrund ihrer Beteiligung am Staat, subjektiver Freiheit, Ansichten und der öffentlichen Meinung können Individuen sich selbst ihre fühlbare Wirksamkeit demonstrieren und der Befriedigung als etwas zu zählen, erfreuen diese Idee erinnert mich an eine Szene in Ray Bradbury's Fahrenheit 451, wo das TV-Personal Jane etwas fragt und sie so in dem Gefühl antwortet, dass es tatsächlich sie als Individuum ist, die zu dem gesprochenen auf das reagiert wird. Anscheinend ohne zu wissen, dass die Medienvertreter sich tatsächlich mit tausenden und Abertausenden Janes unterhalten. Wie dumm mag man denken, wie idiotisch. Aber wenn wir die Janes wären, wie sicher wir sein, dass uns nicht dasselbe passiert wäre oder schon passiert ist, bei Experimenten mit einem Terror, Therapiecomputer zum Beispiel, dessen Programm aus einem Set von höchst banalen Fragen und Antworten bestand, fühlte sich die Mehrheit der Teilnehmer individuell behandelt und verstanden. Wenn Sie das nächste Mal eine Meinung vertreten, denken Sie darüber nach, wie frei Sie sich dabei fühlen. Und stellen Sie fest, wie es sich anfühlt, wenn Sie eine andere Stimmung, wenn Sie eine andere Stimme dieselbe Meinung äußern hören. Ist sie wirklich durchdacht? Hört sich deren Meinung seichter an als Ihre? Ist Ihre Meinung Meinung ein wenig anders sodass dass sie ihre einzigartigkeit garantiert <Sie> und Der Ursprung von Skull and Bones ist eine linkshegelianische Geheimgesellschaft in Deutschland des 19. Jahrhunderts, zu deren Mitgliedern Karl Marx zählte. Skull and Bones hat die hegelianische Dialektik in Form dualistischer Manipulation instrumentiert. Dafür ein paar Beispiele. Bei dem Weltkrieg zwei Tribunalen über Nazikriegsverbrecher wurden alle Unterlagen zensiert, die Hinweise auf Unterstützung Hitlers aus dem Westen enthielten. In westlichen Lehrbüchern über die ökonomische Entwicklung in der UdSSR wird die finanzielle Hilfe unterschlagen, die der bolschewistischen Revolution und der gegenwärtigen technologischen Entwicklung von Banken und Firmen aus dem Westen zuteilen würde, wird. Vierten, äh, wie auch immer, David Rockefeller hat sich in den USA regelmäßig mit einem KGB-Agenten getroffen. Aber da das FBI in einem bestimmten Denkmuster gefangen war, nachdem so etwas nicht möglich sein kann, äh, hat, wurde dieser Vorfall niemals untersucht. Avril Harriman hat als Botschafter in der Sowjetunion 1941 bis 1946 zwei sich widersprechende Taktiken simultan verfolgt. A. Aufbau sowjetischer Macht durch technologischen Export und B. Bildung einer westlichen Verteidigung gegen die Sowjetmacht. Die Bolschewiki waren übrigens dankbar für die amerikanische Unterstützung der Revolution. Als die amerikanischen Truppen Vladivostok verließen, gaben ihnen die Bolschewiki einen freundlichen Abschied. Beleg New York Times, 15. Februar 1920. Und äh, um auf den Herrn Averill Harriman zu kommen, mir liegt hier eine äh, Todesanzeige aus dem Spiegel vor, aus dem ich äh, kurz mal äh, Wesentliches zitieren möchte. Seinem Stande gemäß schätzte der Erbe Averill Harriman Polo und Bridge, sammelte impressionistische Gemälde und Ehefrauen, er gründete seine eigene Bank, lieh dem Studenten Henry Luce das Startkapital für das erste Nachrichtenmagazin Time und kaufte sich bei der Konkurrenz Newsweek ein. Dieser Moneymaker baute auch den ersten Skilift, erwarb Zinkhütten in Oberschlesien und Steigerte mit seinen modernisierten Eisenbahnen mitten in der Weltwirtschaftskrise seine Einnahmen um 66 Prozent. Kleine Anmerkung: es ist, wenn man die Namen der Verschwörer wissen will, sollte man sich die Namen aller der Leute merken, die in allen Weltwirtschaftskrisen nicht aus dem Fenster springen, sondern ihre Einnahmen um 66 Prozent erhöhen. Das war alles nicht genug. Harriman wurde auch noch. Amerikas maßgeblicher Russland-Experte. Von ihm beraten ließen die Amerikaner es zu, dass die Hälfte des ihm unbekannten fernen Kontinents Europa an die Sowjetunion fiel. Alles Spiegel, hochoffiziell. Präsident Roosevelt beauftragte ihn 1941, die Pacht- und Leihhilfe für England zu organisieren. Dann der UdSSR Waffen im Wert von 15 Milliarden Dollar zu liefern. Der Tykon und der Tyrann gefielen einander. Stalin nannte den Dollarkönig seinen Freund und schenkte ihm Rassepferde. Harryman pries Stalins hohe Intelligenz, sein fantastisches Verständnis für Details, seinen Scharfsinn und überraschende menschliche Einfühlsamkeit. Realistischer als Churchill, besser informiert als Roosevelt, wenn auch natürlich ein mörderischer Tyrann. Der Stalin bestand den US-Freund, dass russische Volk kämpfe für seine Heimat, nicht für uns, die KPDSU. Seit 1943, Botschafter in Moskau, setzte Perlmann die polnische Exilregierung unter Druck, Ostpolen freiwillig an die UdSSR abzutreten. Mit den Nachkriegsregelungen von Jalta und Potsdam, an denen er teilnahm, war er zufrieden. Er meinte, die Sowjets verstünden unter Demokratie, Selbstbestimmung und befreunde der Nachbar dasselbe wie die Amerikaner. Dem war nicht so. Sollte sich später herausstellen, sagte er einige Zeit danach. Naivität, fragt der Spiegel, hier muss ich widersprechen, es war ganz bestimmt keine Naivität. Andernfalls entschuldigte sich Harriman, wäre der Welt nicht klar geworden, dass die kommunistische Aggression die Ursache des Kalten Krieges war. <lacht> Gut. Harry Mann übernahm die Organisation des Marshall-Plans, weil er glaubte, dass ohne diese US-Hilfe Stalin auch Paris beherrschen würde. Zweimal bewarb er sich erfolglos um die Präsidentschaftskandidatur, was so auch für den, äh, den Rockefellers Sie bewahren sich immer erfolglos. Kurze Zeit war er Gouverneur von New York. Präsident Kennedy übertrug ihm, der einst Stalins Gespütsansprüche gegenüber Japan gebilligt hatte, die ostasien des US-Außenministeriums. Gleich nach der Kuba-Krise handelte er den oberirdischen Atomteststopp aus. 1968 führte er die ersten Verhandlungen mit Nordvietnam. Präsident Carter schickte ihn 1978 zu Brezhnev. Zum Nachfolger Andropov fuhr Harry Mann 1982 ohne Mandat des Präsidenten der nun Reagan hieß. Vor seinem Tod mit 94 am vorletzten Samstag stiftete er der Columbia University 10 Milliarden Dollar für eine bessere Erforschung der Sowjetunion. Aus der Skull and Bones gibt es natürlich noch äh, diverse weitere ultimative Weltverschwörungen wie zum Beispiel die Trilaterale Kommission, der Bilderberger Bund, die Freimaurer, die Illuminaten, der Club of Rome, um nur einige zu nennen. Die Trilaterale Kommission wurde 1973 von David Rocke als ein Zusammenschluss besorgter Bürger aus äh, die Westeuropa, USA und Japan gegründet, um äh, in regelmäßigen Zusammenkünften äh, informell äh, zu beraten, wie es denn weitergehen soll. Äh, nach außen hin streiten diese Leute halt äh, total ab, irgendwie äh, diktatorisch eingreifen, äh, einzugreifen, aber äh, komischerweise sitzen halt äh, sehr viele Mitglieder dieser Trilateralen Kommission in Schaltstellen der Regierungsadministration in, in den USA, wie auch in äh, der Bundesrepublik und, äh, und vor allem auch in den Medien. Es sind immer äh, bestimmte Medienvertreter äh, zugelassen. Eine prominente Person ist äh, der, äh, glaube ich, Chefredakteur der Zeit, äh, Theo Sommer. ist interessant und äh, Es ist halt auch immer, immer interessant äh, zu, also diese Trilaterale Kommission hat dann immer Statements jedes Jahr und äh, wenn man dann ein bisschen äh, nachsieht, wie diese Statements, wie es denn weitergehen äh, soll, ähm, in die Weltpolitik dann Schritt für Schritt einfließen, kann man doch äh, schon sagen, dass da äh, mit bedacht und mit Ziel gearbeitet wird. Also zum Beispiel ist ein, ein wesentliches, ein Wunschtraum von Rockefeller, ist, äh, den Rubel konvertibel äh, zu machen und äh, äh, die UdSSR, um in den internationalen Währungsfonds einzugliedern und äh, das, äh, dieses Ziel ist vom, äh, von ihm schon seit über zehn Jahren formuliert und äh, äh, wir sehen noch heute, dass es äh, ganz gut in diese Richtung läuft. Zum Bilderberger Bund, der Bilderberger Bund ist teilweise personell äh, vernetzt äh, mit der Trilateralen Kommission, der Schirmherr ist äh, Prinz Bernhard und man trifft sich jedes Jahr einmal an abgelegenen Orten und äh, wo es Journalisten sehr schwer gemacht wird, äh, da hinzukommen. Und ähm, ein prominentes Mitglied ist zum Beispiel unser äh, Ex-Kanzler Helmut Schmidt. Und äh, der zum Beispiel auch wiederum äh, einer der Mitherausgeber der Zeit ist. Unserem, äh, Blatt für ähm, nette, intellektuelle äh, Freimaurer und Illuminaten wiederum hängen auch zusammen Fra äh, Illuminaten ist äh, ein obskurer Bund, der äh, von einem Adam Weishaupt äh, scheinbar äh, in Bayern gegründet worden ist, im 18. Jahrhundert, der dann äh, verboten worden ist. Was belegt ist, ist äh, zum Beispiel der Einfluss äh, der Illuminaten und Freimaurer auf die, äh, die französische Revolution. Äh, was auch äh, belegt, ist, ist äh, dass äh, das zentrale Zeichen der Illuminaten auf äh, jeder 1-Dollar-Note zu finden ist, äh, das äh, Auge über der Pyramide, <lacht> sollte es sich mal angucken. Und... Der Club of Rome äh, hat ja diesen Mythos von, ähm, äh, von der, den Grenzen des Wachstums äh, ziemlich erfolgreich etabliert. Und äh, wir glauben ja inzwischen auch alle daran, äh, dass wir in den Zeiten des... Äh, äh, der Apokalypse des Endeslebens. das hat sich ja seit der Ermordung von Kennedy als äh, neues universales Bewusstsein ähm, äh, etabliert. Ja, alle, ach, es, es ist so bei Verschwörungstheorien, äh, dass äh, manche Verschwörungstheoretiker äh, immer äh, eine dieser genannten äh, Institutionen oder informellen Gruppierungen für den Kern des Übels halten und äh, damit auch äh, begrenzte Recht haben, aber äh, der, Fakt, der Fakt ist, dass, äh, dass diese Organisationen teilweise auch völlig unterschiedliche Ziele verfolgen. Der Fakt ist andererseits, dass sie alle weltweit über nationale Grenzen vernetzt sind und operieren. Und äh, da wird es halt äh, interessant, weil äh, Warum gibt es äh, äh, so viele Weltverschwörungen mit so viel Macht und Einfluss? Und hier müsste man vielleicht äh, auf ein... Äh, könnte man das vielleicht vergleichen mit äh, dem, äh, wie der menschliche Geist funktioniert. Und äh, ich würde den menschlichen Geist äh, mal äh, definieren in den Worten von Christus als ein Haus, das in sich uneins ist. Aber es ist immer noch ein Haus. Und es mag vielleicht sein, dass der Erfolg von Verschwörungen äh, darin besteht, dass sie sich äh, zusammensetzen wie ein äh, normales, widersprüchliches menschliches Bewusstsein mit vielfältigen Personas, die sich immer für den Mittelpunkt der Welt halten und äh, für den Mittelpunkt der Welt gehalten werden. Und ähm, es ist halt nur die Sache, dass, dass das absolute Spinnerei sein kann, aber wenn diese absolute Spinnerei in den Köpfen äh, von Leuten passiert, die zum Beispiel den Geldkreislauf auf dieser Erde beherrschen und steuern, dann äh, gewinnt diese absolute Spinnerei Realität. Sie kann dazu führen, dass äh, an einem Schreibtisch äh, über Millionen von Menschenleben äh, äh, entschieden wird. Weil diese Leute, die möglicherweise wirklich absolute Spinner sind, Verrückte, aber die Macht haben, ihre Verrücktheiten Wirklichkeit werden zu lassen. Ein äh, Schlüssel dazu war für mich ähm, halt die Geschichte, dass äh, in, in den 60er Jahren einige äh, junge Städte, Stadthalter der mächtigen Familien, wie zum Beispiel von den Rockefellers und so weiter, die eigentlich dazu berufen waren, das Erbe ihrer Väter anzutreten, ausgedroppt sind. Und dass wir dadurch Informationen bekommen haben über das, was eigentlich in diesen, den Köpfen von diesen Leuten vor sich geht. Und das ist halt erschreckend. Ich möchte ein Buch empfehlen, das heißt Edie. Es gibt es in Englisch. Äh, Edie war eine Superstar von Annie Warhol und äh, Edie Sedgwick. Und Sedgwick ist eine dieser Familien, die halt, äh, die äh, mit der Mayflower <lacht> in Amerika angekommen sind und seit, und äh, die eigentlich gar nicht zu den wirklich Mächtigen gehören, aber trotzdem äh, keine Wirtschaftskrise zu fürchten brauchten und sich immer äh, die Illusion erlauben könnten, äh, praktisch olympische Götter zu sein. Und das ist, äh, darauf möchte ich hinaus, dass praktisch dieses der Adel mag, mag äh, in seiner Macht nicht mehr existieren. Aber das, was eigentlich den Adel ausmacht, nämlich das Denken, dass es äh, praktisch äh, Leute gibt, die von Geburt oder vom Schicksal her dazu bestimmt sind, über andere zu herrschen. Und dieses äh, Gedankengut kult kultivieren, teilweise bis in die absolute Psychose, das äh, scheint äh, wirklich äh, zu existieren ich kann jetzt äh, äh, dieses Buch ist wirklich nett zu lesen und äh, es hat das Wort Verschwörung kommt dann auch kein einziges Mal vor aber es ist wirklich ein, ein Schlüssel in das in das äh, Denken dieser Leute, in, in das ein völlig äh, abgehobenes und äh, Äh, erschreckend Ersch ja, erschreckend und gefühlslos äh, gegenüber dem äh, wie könnte man sagen Denken, Fühlen, Streben des, des einfachen Menschen der ja mit genauso vielen Gehirnzellen geboren ist wie, äh, wie diese Leute auch die und das, äh, das führt auf ein Archetyp ein wo wir zum Beispiel auf den C.G. Jung kommen und so weiter und so fort. Ich habe mir vor, vor ein paar Tagen äh, so einen Film besorgt, den Highlander hieß der. Äh, und äh, ich hatte gefragt an der Videothek, äh, wie der denn wäre. Einhellige Begeisterung sprich mir entgegen. Und dieser, dieser äh, Film äh, produziert absolut diesen Mythos, äh, ja, darin besteht, dass, dass scheinbar irgendwelche Götter auf dieser Welt leben und äh, praktisch äh, das uneingeschränkte Recht haben, äh, zu bestimmen, was auf diesem Planeten passiert. Und dieser Mythos, dieser Archetyp scheint eine unglaubliche Kraft zu haben. Man sollte, also zum Beispiel, es gibt... Äh, man findet ihn in der Bibel, in dieser Story, dass einige abtrünnige Götter äh, äh, die, die Weiber der Menschen gefielen und sie vermischten sich mit ihnen und seitdem äh, äh, herrschen sie über die Erde und verständigen sich untereinander durch äh, Zeichen, teilweise bewusst, teilweise unbewusst, und das ist dieser Mythos der olympischen Götter. Und das einzig Wichtige ist halt, also wenn das, wenn das jetzt eine Spinnerei von Leuten wären, die außerhalb der Macht stehen, die das behaupten, dann kann man es abtun, aber da diese, dieses, diese Art zu denken, belegbar, im Kern der Macht existiert, ist das Wirklich ernst, ernst <S mariachi> zu nehmen. I <laughs> you. <laughs>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 wesentlichen Arbeiten äh, über Verschwörungen äh, aus entweder total right-wing oder total left-wing Ecken kommen. Also immer auch von Leuten, die sich in irgendwo als, äh, auch als Opfer betrachten und deshalb mit einer Grundhaltung von Klinische Paranoia könnte man sagen. Klinische Paranoia definiere ich halt als jemand, der sagt, diese Verschwörung ist im Wesentlichen gegen mich gerichtet. Äh, äh, während ich äh, eine andere Definition von Paranoia bevorzuge, die heißt, äh, ein Paranoider ist jemand, der alle Fakten kennt... Was William S. Burroughs gesagt hat, ist natürlich immer unmöglich, alle Fakten zu kennen. Man kann sich drum bemühen und man muss sich, wenn man sich mit Verschwörungen beschäftigt, muss man sich Sachen anhören und Sachen lesen, die von ihren politischen Folgerungen oder Forderungen, die daraus erwachsen, absolut krank sind. Ein Beispiel dafür ist ein Herr LaRouche, der zurzeit in den USA wegen Lappalien äh, zu äh, 30 Jahren äh, Gefängnis verurteilt worden ist, äh, scheinbar aufgrund äh, der Tatsache, dass er äh, wirklich einigen Leuten auf die Füße getreten hat und äh, gefährlich geworden ist. Die Sache bei LaRouche ist, dass er einen, den wohl effektivsten privaten Nachrichtendienst auf der Welt kontrolliert, außerhalb der Geheimdienste. Und dass er halt teilweise sich anhört wie ein, wie ein Lunatik und auf der anderen Seite im nächsten Satz seine Sachen wirklich Sinn machen. Er, war, er hat zum Beispiel den, diesen, diesen Börsencrash 1987 einen Monat vorher detailliert äh, besprochen und er wusste das. Er konnte da eins und eins äh, zusammenzählen und er war auf der ganzen Bühne der Einzige, äh, der da der dazu scheinbar in der Lage war. Aus diesen und anderen Gründen, auch weil dieser Typ wirklich politischen Einfluss auf jeden Fall hatte. Das SDI-Programm gäbe es zum Beispiel in dieser Form ohne den La gar nicht. Das ist auch nur ein Beispiel. Also La das ist in, in in der Bundesrepublik heißt diese Organisation Patrioten für Deutschland. Äh, sonst heißen sie meistens Europäische Arbeiterparteien, äh, also mit es gibt sie noch in Schweden. Dort wurden sie eine Zeit lang mit dem äh, mit der Ermordung von Palme in Zusammenhang gebracht. Es gibt sie auch in Frankreich. Also wofür sie sich, wodurch sie sich vor allem auszeichnen, ist äh, ihre äh, und, und, äh, ist, dass sie halt die Kernkraft über alles schätzen. <lacht> Damit macht man sich natürlich heute unbeliebt. <lacht> äh, ich würde trotzdem äh, empfehlen, wenn man darauf stößt, sich äh, mal diese Sachen anzugucken äh, von ihm, weil einiges äh, wirklich Sinn macht. Also ich betrachte La Rouge praktisch als, äh, ja, als, äh, der internationale Vereinigung heißt das Schiller-Institut. Vorsitzende ist seine deutsche Frau Helga Zepp La Rouge, äh, bekannt aus Wahlspots im <lacht> In- und Ausland. Herrliche Frau. Äh, Also um was es äh, denen geht, ist äh, der Kampf gegen Rauschgift, Rockenrollen, <lacht> Pornografie und natürlich jetzt Satanismus. Äh, was äh, die betrachten als ähm, einen Versuch, äh, das abendländische Denken zu vernichten und äh, die Leute halt äh, in einen Zustand von... Ähm, Betäubung und äh, Verdummung und gleich der, gleichzeitige Euphorie zu bringen, womit sie äh, teilweise ja sogar Recht haben könnten. Äh, und äh, komischerweise ist äh, das auch äh, die politische Haltung des Vatikans. Und auf den Konferenzen äh, des Schiller Instituts fehlt auch meistens kein Kardinal oder Monsignore, äh, der äh, da äh, gut mitmacht. Und da kommen wir halt auf, auf, auf die Geschichte, dass, äh, dass die äh, wesentlichen Informationen über Verschwörungen immer aus dem Kreise von Verschwörern kommen, die selber in irgendeiner Weise daran beteiligt sind. Zum Beispiel der Carol Quinley, der diese grundlegenden Werke geschrieben hat, die ich vorhin zitiert habe, Tragedy and Hope, War halt äh, Professor an der Georgetown University, wo äh, die Außenpolitik äh, der USA entworfen wird. Und er hatte Zugang bis zu einem... Äh gewissen Punkt zu ähm, internen Kreisen und ihm hat halt ein paar Sachen haben ihm halt nicht gefallen und er wurde renegat und hat darüber geschrieben und äh, genauso können wir sagen, dass ja die ähm, äh, letzte äh, Organisation, die es wirklich geschafft hatte äh, die äh, bekannte Welt äh, einigermaßen unter universelle Herrschaft zu bringen, ja die katholische Kirche war, der Vatikan und äh, irgendwann wurde der Vatikan geschlagen und äh, er dass seine dass er aber immer noch sehr viele äh, sehr viel macht hat nicht nur in äh, religiöser Hinsicht äh, sollte ja wohl bekannt sein äh, also da müssen wir ja jetzt nur sagen äh, Propaganda Duo. In Italien die ganze Vernetzung, die, der, dieser, dieser Kardinal, der die, die Vatikanische Bank geleitet hat und, äh, und, und, und gar nicht mehr aus dem Vatikan raus darf, weil er dann nämlich sofort verhaftet war, äh, würde. Und äh, in was für dreckigen äh, Dingen die drin stecken, ist eigentlich äh, aus Funk äh, und Fernsehen bekannt. Gut... Es geht hier, das geht hier aber um einen uralten Kampf und der nicht nur, der um, um, die, äh, um die Seelen der Menschen gefochten wird. Und äh, der Vatikan hat zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, äh, nicht mehr standhalten können, weil weil eine Verschwörung viel besser funktioniert, wenn sie nicht sichtbar ist. Und der Vatikan ist einfach zu sichtbar. Während äh, Geld und äh, ja immer unsichtbarer wird. Und äh, da, da wir, möchte ich gerne mal zitieren, als die erste Zentralbank der Welt gegründet wurde, also Zentralbank hier als ein Gremium, das das Recht hat, nach seinem Gutdünken Geld zu drucken oder nicht zu drucken. Das war äh, die Bank von England. Das ist äh, Ende des 17. Jahrhunderts passiert. Und in einem der Gründungsdokumente heißt es, ähm, äh, wir haben jetzt die Methode gefunden, wie man Geld aus nichts machen kann. Aber das dürfen wir natürlich der breiten Öffentlichkeit nicht verraten, wie das geht. Und hier sind wir an einem Schlüssel, wie überhaupt äh, Manipulation funktioniert auf drei Ebenen erstmal offene Unterdrückung also Sklaven Fesseln äh, Folter, Terror äh, das bringt immer mit sich, dass, äh, dass es äh, Widerstand gibt dass, es, äh, äh, dass, äh, äh, dass, dass die Leute sich das nicht nicht gerne gefallen lassen die nächste Ebene ist äh, die, äh, in die Gehirne der Leute einzudringen und äh, sie äh, das äh, äh, machen lassen, was man von ihnen will, ohne dass sie es merken. Und eine dritte, dritte Ebene ist die Kontrolle einfach über Geld. Äh, die, Bei jeder Inflation äh, wird, äh, wir beobachten also zum Beispiel seit, seit 150 Jahren, seit der Kapitalismus existiert sozusagen, äh, ein Phänomen, dass nämlich der Mittelstand immer kleiner wird, dass äh, äh, sich immer mehr Macht und Geld in den Händen von immer weniger äh, Personen oder Körperschaften ansammelt und dass halt die breite Masse äh, ja, immer mehr wert. Der bestehende weltübergreifende Überorganismus ist somit ein komplexes System, was mit, wie gesagt, direkter Gewalteinwirkung, Ideen und der Kontrolle von Geld arbeitet. Wobei Geld, die Kontrolle von Geld, die möglicherweise ist, äh heimtypischste Methode ist, Menschen zu organisieren, denn sie wissen es wirklich nicht. Sie werden scheinbar freigegeben, gleichzeitig werden aber bestimmte Macht- und Einflussbereiche völlig ihrer, ihrer Sicht entzogen. Also zum Beispiel das Recht Geld zu drucken nach eigenem Gutdünken, das jede Zentralbank hat. Die Individuen scheinen dabei frei zu sein und äh, nach ihrem eigenen Ermessen zu handeln und äh, mögen wahrscheinlich auch bewusst keiner höheren Stelle mehr dienen, aber sie werden dennoch, weil sie, Kontrolle, weil sie die Kontrolle über ihr Geld einer höheren Instanz überlassen haben, wie von einer unsichtbaren Hund dazu gebracht, ihren Hirn zu dienen und alles, wofür sie gearbeitet haben, in bestimmten periodisch auftretenden Wirtschaftskrisen wieder zu verlieren. nochmal auf C.G. Jung hinweisen, dessen äh, Theorien und Schriften sehr wesentlich sind äh, für ein Verständnis, wie Verschwörung funktioniert. Um das ganz kurz zu sagen, in Jung's Theorie gibt es das menschliche Wachbewusstsein und das ist eine falsche Maske, Persona, die auf falschen Vorstellungen sowohl anderer Menschen als auch des jeweiligen Menschen über sich selbst beruht und diese Personas wechseln ständig. Jung glaubt, dass äh, andere Bewusstseinspersönlichkeiten, wie etwa die Anima, die Archetypen oder der Schatten, the Shadow, hinter der Persona verborgen liegen und nur un oder unterbewusst der Persona und dem Wachbewusstsein erscheinen, aber in Wirklichkeit viel mächtiger sind. Und was wir zum Beispiel heute erleben mit äh, Satanismus, Hype und äh, New Age und äh, so weiter und so fort, könnte man durchaus deuten als das, was äh, Jung bezeichnete äh, als äh, Coming to Terms with the Shadow. Äh, die Sache bei den meisten Verschwörungstheoretikern ist, dass sie äh, die Personas immer mit dem wirklichen Zentrum verwechseln, das dahinter liegt. Und vielleicht handelt es sich ja da auch nur um ein leeres Geheimnis. Beispiel dafür, wie Verschwörung funktioniert, sind äh, Drogen. Drogenkriege. Die, das englische Empire hatte äh, während der chinesischen Opiumkriege, das, die eigentlich aus ganz äh, wirtschaftlichen gründen angefangen wurde weil äh, die äh, engländer halt eine ruinöse handelsbilanz mit china hatten weil china nichts importiert hat und nur äh, und die und, und die engländer wie verrückt tee getrunken haben und halt mit hartem gold bezahlen mussten und äh, dann drauf gekommen sind äh, die, äh, die chinesen opium süchtig zu machen und äh, ihnen halt äh, das äh, ihr opium aus indien abzukaufen Gleichzeitig haben sie mit diesem äh, Opiumkrieg vielleicht gar nicht erst mit Absicht, auf jeden Fall haben sie die Erfahrung dann aber gemacht, wie man nicht nur eine ruinöse Handelsbilanz beseitigen kann, sondern eine in sich stabile und gefestigte Kultur vernichten kann. Und äh, wenn wir uns heute ansehen, was in den USA zum Beispiel passiert, jetzt mit Crack, wie äh, äh, wirklich die letzten sozialen äh, Strukturen in ähm, ungefähr 30% der Bevölkerung völlig zerstört werden, äh, sehen wir halt Parallelen. Und es soll so sein, dass die wesentlichen Geldströme des Drogenhandels immer noch über die gleichen Kanäle laufen wie seit äh, dem Opiumkriegen in China, nämlich über die über Banken in Hongkong äh, gestreut. Natürlich haben wir jetzt auch die ganzen Bahamas-Stellen und so weiter. Auf jeden Fall geht es dann in die City of London und äh, wird da wieder weiter anders oder reinvestiert. Äh, jetzt ist halt äh, die Sache, was für eine Schlussfolgerung, äh, kann man daraus ziehen, bestimmt nicht die Schlussfolgerung, dass Drogen äh, schrecklich sind und man sie verbieten müsste, weil dadurch nur diesen Leuten, nur durch das Verbot, nur durch die Illegalität ist es überhaupt möglich, den Preis für Drogen so hoch zu Zu halten, um, um überhaupt äh, das Geld zu produzieren, werden die Drogen legal, werden die Preise niedriger und äh, es wäre nicht äh, neben, äh, neben dem Waffenhandel der größte Geldeinzelposten im Welthandel, was die Drogen heute sind. Und da, das ist auch wieder für den äh, zur Sache mit äh, der dialektischen äh, Manipulation, dass nämlich die anti drogen äh, und äh, von denselben Leuten gefördert werden, die den Drogenhandel an der Spitze kontrollieren. Ja.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 Wir können die Kultur vernichten, weil wir die Funktionsweise des menschlichen Geistes durchschauen. Das geistige Hinterland, das hinter der Persona versteckt liegt, das hat einer der Theoretiker, äh, Elitärer, Verschwörung H.G. Wells, den, äh, der auch zum Beispiel der Erfinder der Science Fiction der ist äh, mit seiner Zeitmaschine und dessen Schrift ich auch nur empfehlen kann, aber mit einer anderen Brille zu lesen gesagt und ich kann dazu halt nur sagen, lass niemand anders das geistige Hinterland entdecken, das hinter deiner Persona liegt. Versuche es selber. <lacht> Ansonsten wir sind Teile Teilnehmer in einem uralten Kampf, einem Kampf des Sklavenimperiums gegen diejenigen, die in irgendeiner Form für Gerechtigkeit und Wahrheit kämpfen, auch wenn sich das pathetisch anhören mag. Das, Werte des, das Wertesystem äh, dieses Sklavenimperiums ist die Oberhoheit des Staates, Nach seinen Maßstäben zählt das Individuum nichts. Und Individuen, die sich gegen den Staat wenden und ihre eigenen Werte schaffen, sind der Feind. Also, lasst uns der Feind sein.